أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أخصرتم فما استيسر من الحدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي مهلا فمن كان منكم مريضا أو, أو به أذم من رأسه ففدية من سيام أو صدقة أو نسوك فإذا أمتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كاملات ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وتق الله واعلموا ان الله شديد العقاب مقصد سوره بكر بيان تلور مسالوده اول مساله یلی دا ثابتهل چې الله په ذات او صفاتو کې یو ده دویمه مساله اسباده رسالت د پیغمبر علی اسلام رسالت ثابتهل چې په هغه پیغمبر ده او د ځان خبره نه کوي کمیا زیات نه کوي او د نبوت دا سلسله په هغه باندې ختم شوه ده دریم دریمه مسله په دې صورت کې jihad فی سبیل الله بیانېږي او څلورمه مسله په دې صورت کې انفاق فی سبیل الله بیانېږي صورت په تلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیتونه و پا اوله که مسئله یعنی اثبات در توحید بیان شوا پا دریو بابو نوکیم دویمه برخه آیت نمبر یو سلو یو نا یو سلو شپگا بیا پوری و پا کې که دویمه مسئله یعنی اثبات رسالت بیان شوا او غنه ها احترازات چه پر رسالت ما نوارده دل دا غی جوابونه وکڑا او آیت نمبر یو سلو درش پیدنه و روست توحید مضمون د کاملو در نفی د شرکت فعلی شروع کړه او دغه دویمه برخه په آیت نمبر یو سلو پګه یابانی خلاص کړه درمه برخه شروع شوه د تر دا آیت نمبر 120 یا نه 253 پورې په دې دویمه برخه کې درمه برخه کې درمه مسله jihad فی سبیل الله بیانيږي شروع شوي دا, دا مسله اول کې موږ وې چې jihad په لغت کې یاد جهد نه دی او یاد jihad نه دی jihad ولیکي کوشش ته د د الله دین کې کوشش کول چې خلکو ته توحید ورسيږي خلکو ته سنت د پیغمبر ورسيږي او د خلکو اخرت خشې د الله کتابو ته ورسيږي او یا که جهاد نشینو مطلب فراختیا وسعت انم دغه مسالې چې د توحید رسالت قران او اخرت او نورې د اخرت سره چې کومې تړلې مسالې دي د قران چکوې مسالې دي دا غي هغه ته وسعت ورکول بیا منګد jihad مرتبی بیان چلور چې jihad چلور مرتبی دی یو مرتبہ jihad مع نفس, نفس سره jihad کول د په ضرور کیسه باندې وو دویم د jihad مع شیطان سره jihad کول د په دوه کیسه باندې وو تفصیل شوی مخکې دریمه مرتبه jihad مال کفار ول منافقین د کفارو او د منافقینو سره jihad کول دی باندې تفصیل شوی د مخکې او چلوره مرتبه د جهاد څلورمه مرتبه د جهاد و جهاد مال ارباب ظلم والمبتدعين د ظالمانو او د مبتدعين سره یعنی د بدتانو سره چې په دین کې نوی نوی طریقې راووسی اغه سره جهاد کول په خله باندې په لاسونو باندې په خله او په ځړه کې تفصيل وضاحت په ټولو باندې مخکې شوو بیا موږ ویلو چې جهاد لري منازل دي یو ابتدایي منزل دویم درمیاني منزل او دریم اخیری منزل په ابتدایي منزل کې دری خبري ضرور دی د یو مجاهد لپاره یو د مجاهد تربیت ضرور دی یو او دویم دمل کې اصلاح ضرور ده او دریمه د کور اصلاح ضروري ده او په درمیانی منزل کې د جهاد په میدان کې کوم اصول او قاعده دي دغه بیانېږي او په اخیری منزل کې چي کله فتحه یا شکست حاصل شي دغه نورستو څخه کار دي اغه بیانېږي په پدې صورت کې د جهاد هغه اورنه منزل بیانېږي چې هغه د پردری خبره ضرور دي د مجاهد تربیت د ملک استاوده کور اسلام دغه بیان په پدې صورت کې کوي یو صبر خیر دلته بیانې اول آیت نمبر یو کې له صفاتو بیان کړو دپاره د تهزیب اخلاق ینی د مجاد د تربیت دپاره چې هغه پ فتونه د مجاد به کده کې را شي او دا مجاد به د د نه به ختم شي د به لا نه بغیر د چا نه ډارېږي نه نه به د م نه ډارږي نه به د صاب به نه ډارېږي د خلکو بیا پ صفات نور بیان کړو چې دا په عمل کې را شي ی مجاد دغ عملی کی دغه دنا به سستې ختم شیدې او جهات کې به سست پوسنی بیا دینه باد آیت نمبر رسول عطا وی نه د ملک ستاده لپاره چلور قوانین شروع کړه یو قانون آیت نمبر رسول عطا وی نه هاویکه چې القصاص من الظالم ظالم نه بدلا غستل کیږي ځکه که ظالم نه بدلو ان غستل چی ظالم ب ظلم کوي او مظلوم بچي هغه غیر مطمئنی په خپل ژوند باندې او ظالم ب ډاړې خپل ظلم بیا ب ظلم کوي بیا ب ظلم کوي او په ملک کې به انتشاری فساد وي چې ملک کې فسادی عمل نه وي نو ته مخکې ته جهاد وکې بل لږه صداوت ورکه د دې دین منلو بیا دویم قانون آیت نمبر رسول اتیا اتیا یو اتیا دو اتیا کې چې تقسیم الاموال بل قانون شرعیه مال په تقسیمي کې په قانون د شریعت باندې یعنی قانون د میراث په منافیذ په ملک کې هر چار خپل برخه ملاوي شي لور په خپل برخه خوشالي زی په خپل برخه خوشالي نشتا <تصفح> هر برخ برخ برخ مي... اواز ټولو ته شته که نه هر چوک پ خپله برخه خوشحاله پ خپله برخه یو کس م جو وکي اواز ټول ته نه شته که نو هر چوک پخپله برخه مې خوشحاله ج... زلم ظلم نه کږي فساد بن کېږي او د خپل حق حاصلو د لپاره بو جنگ او د جدال جدا بنکې دریم قانون آیت نمبر یو یې اتیا نه شروع کړه تر آیت نمبر یو 234 پورې حکم صوم لارتبات نفس حکم دروږي د لپاره د تړلو د نفس هغه بیان شټول او ترهم قانونو آیت نمبر یو 234 کې الان نهیو عن الارتشاء من کول د فساد نه د رشوت نه ځکه ملکي فساد عامي د رشوت عامي نو بیا هغه ظالم چیرې رشوت ور او ظلم کوي ځان خلاصي چوکوت لاس نشي اچولې او مظلوم چیرې دغه کار نكيږي ځکه اگر شوت ور کوي نشي دغه کار نكيږي اکثره نو بیا مغه ملک فساد زیاتېږي جنگ او جدال زیاتېږي او امن وركيږي او د خلکو ژوندګي سختيږي دغه تلور قوانين د ملک د اصلاح لپاره دي دی بیا دین بعد آیت نمبر یو سلو نحاتیا کې تاديب الاقوال یعنی آداب ورکړه چې د مضمون نه خبرې مکوو یی دا قران د اخرت سره تړلې ده او ته خبرې د فلسفی کې او تاديب الاداب افعال ورکړه چې هغه کارونه مکووي چې د دین کې ثابت نه وي ځکه د دې کې نیکی نشته ری نیکی نیک اداره تاسو منې تګه سګزان وساتي د خلاف د شرط کارونونه د اصل نیکیده بیايت نمبر 6 نیکې داوای ذکر کړه د برخي وقاتلو في سبيل الله او جنگو کوي پلاړه د الله کې ندره آداب ورکړه یو ادب چې في سبيل الله د الله پلاړه کوي جنگيږي دویم ادب الذين يقاتلونكم حركه سانو سو جنگيږي تاسو سره جنگ کوي انتاسو بسر غلي دی او جنگ سره کوي تاسو په خلاف اواز وځو چټکړې د جنگ نو تموسو جنگي کا زانه بزرگ بزرګ مجوڑوا او دریم ولا تعتدو او زیاتې مکوې یعنی په جنگ کوه خو جنگ د زیاتې ونشی ماشومان خزی بډاګان یا توک مجرم نه چا توک تاسو را جنگ نکي اغه دونه ونجل شي یا بلکم کوم ظلم ونشی ان الله لا یحب المعتدین الامی نه کوي دا زیاتې کوونکو سره بیا دینه بعد یو شپه راغله چیرې داسنګ دین داسنګ کتاب دې چې پدې کې جنگ دی او جدال دی او قتال دی او وې نې با سې یو وې ربا وې یو وې نه یو سور انفال کې ختر دې پورې راځي چې د غوتو بندونه وته وخی ا ا ا چټونه وته وخی په سور انفال کې راځي اندا چټونه د نه پری کوي د غوتو بندونه ورته وخی تر دې پورې بل ځکه راځي د وې پیغمبر اسلام تعالی وې وې نه تعلق د کفارو دومره سخت تاقیده دوولی کو الله دا یو شوبحارت لهشیتان دا او س چې چره داسن کتاب دی چې ویللی و باید وه ګتو بندونهې ووا چې بیا بیا واصلتجیګ کې ستا په خلافه نو الله غې جواب الله کو چېول فتن تو اشد د من قتللی کچیر چېرته کفار و نه وجل شي هو کفار چې تا سره جن کوي تا سره مقابل ل کوي ک چرته دا مقابله و نه شي او تخبره دف و نه کې او فتن به ډیره شي کې کوفر دی ان په فتننه ک ټولونه اول چې د کفر ده کفر به عام شي چې کفر عام شم تاوان ده ځکه د د قیامت راتلو غټنه خادہ ده چې په دنیا کې به کفر عام شي او کلمي ویل ولا ویڅو کم نه په دنیا کې هغه ټیم کې به قیامت راځي نو کفر د دنیا د تباہی دوه سبب ده شرق د دنیا د تباہی سبب ده د الله عذابونه چې راځي نو په کفر او شرک باندې راځي نو په دیو چې الله وی چې فتنه ډیر خطرناک شی ده د قتل قتل کې خو یو کسان بو وجه لشی غ شریان فساديان چاوی پزماګه کې فساد جوړي شیطان هغه پروگرامونو ته لار آزاد دی نو کسان سر کسان وختم شي دا وسره وخت قتل کې تعالو شي کوکه فتنه خروش وا نو پدی کې عام او خاص ټول پدی کې مبتلا شي ټول باخرت با تبو बर्बाद شي نو که فتنه کې بهاییدا ففتنه کې د طاغوتی پروگرامون پروگرامونو دی د پروگرامونو چې جوړي نیوی نیوی دا اسلام پنوم او د د دنیا د بنمان دی د آباد په نومان دی دغه پرومونه له فتن نه اللهوي نو کتلوې تا زه کو و ک چې د فتنخت مشي یو شوهداوه دوی ما شوهداوه چې یاره کمون په جممات کیو مجد د حرامکیو یا بلکم جاعت هغې و بیا وکو د هغ جواب وکو چې جماعت کې تجن م کووه ته د جنگ پیل م که په تاه جنګ شي د بیا خپله دفاکه او مقابله سره اوه بیا هغېبات چې بزرگ بزرگ مکېګا به آیت نمبر 203 نوې کې یو بل شپه راغله چېر دا جنگ وتر کمی پوری تر کله پوری به جنگي ګو علی وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه و يكون الدين لله هغه پور هغه پور به جنگيږي تر څو پوری, پوری چې فتنه ختم نشي کفر او شرک ختم نشي یا غلبه د کفار ختم نشي یعنی کفر او شرک کومثال خبر یو څوک اسلام نه قبولای حضور خرمانیش په زور خرمان اسلام نشي قبولوله زه لیکن غالبه به ستا استاد بلند وي دین حق بلند وي دین حق کومي وي قران او سنت اسلام حق دين دي دي بلند وي جيزيه او ذليل وي لکه سوره توبه کې چې تیر شي براش ان شاء الله مترغې پربدي سره جنگي او کوفر او شرک عام وي د دوی غالبه عام وي نو مترغې پرب جهادي بیا غينا بعد آیت نمبر رسول تلور نوي کې بل شو بها چیردا د میاشتې کومې د عزت میاشتې په دې کې بچو جنگو کو کوونکو او دې کې غلا حرام کړی دي نو الله بیا شهر الحرام او بالشهر الحرام والحرومات قصاص که دوی عزت کېده میاشتو ته ميزه توګه میاشتو او که دوی عزت نه کوي دوی دومله لحاظ نه کوي د میاشتو نو بیا چې ده تم چې ده نو دوی سره مقابله وکا او چا چې ځاتې وکړه تاسو باندې هغه ته د زیاتی سزا ورکایم منع نیت بیسه نیو دیو خواب اگر اگر اگر خواب، خبر مکو، اگر این رشو خواب نو میاشت دا ایزت که دو ایزت که دو ایزت که دو ایزت نکه نو بیا خپل ادفاعو کا و د خپل ظلم دوی تا سزاویر کا چوم زیاتې کوي تاسو سره او آیت نوې سول پینځنه وکی ترغیب او انفاک ته چې مال و لګوي ځکه کمال و نه لګول شي د الله په دین باندې او jihad بنې کیږي په jihad کې د خلیجی jihad دی د لاسو jihad دی نور jihadونه دي دا بنې کیږي چې دا jihad و نشي مې انو ک انفاک و نشي jihad بنې کیږي چې jihad و نشي توحید رسالت قرآن او آخرت ته ولاره باندې خلاصا و نشي نه د اوسنۍ سبق کې آیت نمبر 283 په غوږ نیو کې بیان شروع کړي د حج او ترغیب ور کوي حاجی له چې حدیثه حج کوه سعیدا حج کوه حج فرض دی کې دا چې حج کوه حج فرض دی خداسمنه جہاد کې او jihad د پرېخ هديس کې رازي نبی الله سلام نه یوزل اوم المؤمنین عائشه رضی الله عنها پوښتنه وکړه یوزل اوم المؤمنین د عائشه ر... اوم رضی الله عنها پوښتنه وکړه چې اعلن النساء جهاد يا رسول الله يا دلا پیغمبره بخذو من جهاد شتا خذو دپاره پیغمبر اسلام تو جواب ورکو نعم قال نعم عليهن آو پا دو جهاد او پدیمه جهاد شته دي جهاد يا ل پدیمه جهاد شته خو نبی السلام ورته مخ کیو فرمایل چې الحج او العمرہ د خدا خو جهاد چې دا هغه حج او عمره ده زکه په حج او عمره کې بدن ستړي کیږي بدن قربانی د پکه تکلیف مليږي بدن له یوچنا څخه مال هم پکی لګیږي او په جهاد کې مال لګول دي او د بدن قربانی ده نو پیغمبر اسلامي وی چې د خو جهاد شته هغه حج ده او عمره ده نو ترغیب ورکه حدیث ته چې دې سه حج کوا خبره ده لیکن د سیمکا و چې ته صرف حاجون له کشور کړي او عمره له کشور کړي او جهاد دې پرې خنه جهاد له ته اهمیت نه جهاد نه کې او حاجون باندې خوشاله چې ځخه خو هچ حکومته کال په کال عمره حکومته کال په کال اغه ته خوشاله ترغیب ورکړي جهاد ته حاجی سپداره واتم الحج ور عمره لله او پورې کوي حج او عمره لله خاص د پاره د الله بدايه اتنا امام شافی رحمت الله علی استدلال کئ اغه وی چې حج او عمره دواړه فرض دی لیکن امام ابو امام ابو حنیفه رحمت الله علی وی چې حج فرض ده او عمره فرض نه ده عمره سنت ده پیغمبر علی سلام کیاوچا عمره وکړه نو ثواب دېر ده دی او که عمره و کړل نو ګنای نشته ده نو لیکن امام شافی رحمت الله علی فرمایي چنه عمرم د حج غونتی فرض ده د دی آیت نه دا استدلال کوي او امام ابو نیفووی چنه په دې ځکه چې د اتمام خبره شوه ده د فرضیت خبره نه ده شي په کې فرق ده یو وی پوره کول د یو شی او یوی یو کار کول او یو یو کار پوره کول په دوړو کې فرق ده د حج د فرضیت آیت دانه ده د دا حج د فرضیت آیت چې ده اغه صورت ال عمران وګورئ آیت نمبر 20 د حج د فرضيت آیت آغادم په څلورم سیپاره کې آیت د څلورم سیپاره اولنې پاڼه وګورئ څلورم سیپاره اولنې پاڼه آیت نمبر 1 وی شپږم وی 1 وی ان اول بیتم بیتنا یقینا اولکور وزعال الناس چې جوړ جو شوی دی د پاره د خلکو چې خره بکه عبادت وکي للذی بقطع بقطع مبارک او هدل للعالمین قامخه اغه ده مکه برکتونه والا د برکتونه ډکا او هودل العالمین او هدایت د پاره د مخلوقات او اول کور چې د خلکو د پاره آباد شويره یني د حج د پاره او نور عبادت د پاره نو اغه چې ده مکه ده مکه کې بیت الله شریف ده فيه آیاتنا پد مکه کې نخیده بيانات واضحه مقام ابراهيم د زيد دردو د ابراهيم عليه السلام ومن دخله كان امنه او غڅوخه داخل چه تا نشو پا دا پا دا دا شو مکیته نو شو په امن کې د عذاب نه په امن کې شو دا نګ نور امن الله ورکه دنیاوی امن هم متملو شو وینم ولل ایڅو کال تا اغنی شي کوله زمانه کوم دجال چکلا برازي کفاره نو مدینه او مکه ته بنشي داخله دي ځکه د دوه یم تعالی امن ورکړي دي ولله او د پار د الله په خلقو باندې حج ول بایته حج د بیت الله شریف من استتا الیه سبیلا حغتوک چې وسلری الیه د بیت الله شریف ته د ورتلو او د حج د فرضیت آیت داره په دې ځکه الله ویل چې حغتوک چې هغه وسلری است... لري هغه باندې حج فرض ده او من او چا چې انکار وکړو د حج اقول <سؤال> ان جراح ته کی چار حالته منه د خدای رب د بسزان د غټي دکان خلاص کړي دي بعض خلک دېدا څنګه د هریان غونته ملحدان غونته فین الله غنیون انل عالمین پس یقینا الله بے پروا د مخلوقات نه مې کولای و ځکه کی څه کیمه دا خدای استاد پرم د تاخيرت خشي کني کټي عبادت وکې کوونکې نو ماته سفر نه غورځيږي ان نه نه ملایويږي د فرزيت آیت چره د دغه آیت هو امام ابو جنفوی لیکن دل تعالی چ کل تا د مرري نییت وکړو یا د حاج یتې وکړو نو بیا نیمه کې پرږ بیا پووره ځکه د نوافلو دا کاعدده د اصولي دي چې کله یو سړی د نفللو یت وکي شروع کي نو نیمه کې نه شي پرغی که نیمه کې پرږېدي نفل به د پوه کوي د کمثال خبره یو سړی د هغه چ ی د دوه نفل کوم. او د دې د ورکه ته نفل باندې ودریږي په مېز کې په څه وجهه مونږ مات کی او د مات شي یا کوم حادثه وشي چوي شي او دغه مونږ مات کی او مصرف په چې باغ کار کی نو دغه ورکه ته مونږ د نه پاته شویل د نفل د چکو نیت کړي او شروع کړي دا به بهرست پوره کوي دا په دمه لازم دی د دې اعاده کول که د دې اعاده ون کی ګونګاريږي اول نفل کول د سې چې اضافه عمل دی نفل تنفل وی ځکه چې دا یو اضافه عمل دی ثواب ځکه ملويږي چې وسړې د فرضونو علاوه یو اضافه عمل کوي د الله رضا لپاره او دته داغي ثواب ملويږي او له خوشحالي په معنی د الله سره قربت زیاتېږي په دې باندې لیکن ضرور نه دي چې وسړې نفل خام خا کوي ترغیبات ډیر ملوي شي د په حدیثو کې او په قران کې لیکن که وسړې نفل نکینو ګناګار نه ده کوي چې ثواب یې ډیر د الله سبب دي چېر ته شروعړو نیمه کې داتته شو روژ و ولله مثال خبره نفلی او په نیمه کې ما تکړه پاغ ور کې نیمه کې ما تکړه نو دوې دغه ر پ کول بیا را ګر زول د دی دي د بهخامخ روجره را ګځ دی تهله کېږي نظر دای کسم نظر د منلی وو دا لا په نومان دی یا د یا مثال خبره یو سړی وي زو نظر روپې بلی کړی چې دا بس دله په لا کې ورکوم د بلیک کړي دي ځ سر یخی په د نیتمانې چدا وز ور کومه دو درزه روپی دي او دغه واته زره دي دلا اوس پورې د الله لپاره کی ورکړي نه دي مده بداغه اوغه ته نیو خوړل شوې همدان نه ضروري چې کوم بقای پیسې وي په دې لزرو کې دا غم پوره کړي او د الله لپاره کی ور کوي نو د نفلو خو او د سنتو دا هغه خو کم دي په دې ځکه الله چې تا د عمرې نیت وکړو حچ خوب فرز دکنه حچ خوب خامهخه کې چې دا, نیت دا غی نیت وشوغه په صورتي آل عمران آیت نه اکه عمره دې شروع کړه ایران دی واچول د عمرې نیت دې وکړو نو اوس چې دې اکرامه دا ته ننم نو وخت راغی ته توم روزګی نه وخت راځي به دې وخت نه پرګدم ګورهخه به دې په دې نو او فره چې د نیت یو کوه احرام دی او تر درو او دنا پات شنووسی پرګه د ماوسی پورک په دې ځکه اعتماد ته اشاره ده امام ابو نيفوي فرزيت ته اشاره نه ده په هر حال دا د فقهاو خپل استدلالات او دا د غوی دوړه په حق بس دوړو سره دلالل ته په خپل خبرو باندې هم چې اهنافی په دې وجوانی موږ اهنافی مسلک لګوازي حقو رواتم الحجه او پورکه حج وال عمره لله او عمره لله خاص د الله د پاره ګور دي بل د اخلاص ته خل... اخلاص د نیت ته اشاره کوي چله الله خاص د الله لپاره عمره وکا خاص د الله لپاره حج وکا خلکو ځان مخیا چې روانې می شو د جوړکړې دا موټرې در پسی دی, خلک دی, دی, دی, دی. او خلک روان کړي د بیاک وعده دي او کړه روانې می شو د جوړکړې دا موټرې کول پروش کړي او لیکو دي غاټ غټ حد مبارک او حج سه په خیر راغلي نو خلکو ځان خې چې دا, دا خو چې دی او حج راغلي او دا قافله روانه ده خلکو ځان مخیا د الله لپاره حج وکا د الله لپاره عمره وکا نو اخلاص د نیت ته مشارکای فان عسرتم اوس یو مسله اوس بعضی احکام د حج هغه بیانای لګو کیدې شی سختی کوشش کوم چې انشاء الله اسانه سنوي او متاسودان سره ولیکم اوس یو مسله ده د ولیکم ځان سره کچیر ته اوسری نیت وکړو د حج یا د عمره احرام متړلو نیتې وکړو لیکن د پڅ وجباندی د حج یا د عمره نه پاتې شو واوجه باندې یا د ملکونو من کې جنجال پیدا شو سودی یا د ته چې د کمبل کې د مینس کې یو جنجال راست شو سودی اعلانو کې چې د غانستان خلک به بندې په سعودی باندې مثال خبره یا جهازون مسله وه چې کتونو مکتونو مسله پیدا شي او ته پاتې شي یا بلکومه مسله او ته حاج د مرې نه پاتې شي ااحران د تړلی نیت دی کړی لیکن ته پاتې شوي. وداغی وذ احکام بیانې چې به وڅکه احرام بنو وباسي دا چې تراشیزه خو از خو سم پات چوما او احرام راش وباسي کور کې او کینې قرار نه داغی دا احکام بیانې وڅڅبکه فاین فا او سیرتما پڅ کړي بن کرش تاسو بن کرش د عمره یا, یا د حج نه په باندې د ملکونو اختلاف راغو یا تاکي څه مساله ووته بن شوې تنشتلې نو فاین او سیرتما پڅ کړي بن کرش تاسو د هاجی د عمره نه او ته یت همک د ارام شر پهې دا چې نییت د کړی خوا احرام د چولي د ااهراام چې سړی اچ دغه ټایم کې سړی ننییت کو داجو یا د عمرې چې زه عمرکم دله د پااره د بیا حاج کونه دي مخک انشاءالله را به شویم د نن سب کې حاج کران دی حاج تم تو ده او حاج افراد دی یت وکړو دی د او بند شوي د ف سره من حد ف سره فما نلیګل دياس ته سره هغه چې اس دا فما چې د دی د في داخلله په حظف پندې فما په لګلدي هغهه ای سره چې اسه وي من حددي د قوربان نه زګه په خواب دې حساب او جهاز له بخلقتله نو ځان سره د قافله روانه وکنه پیدل مزلو پیدل یا پکشته کې بخلقتله نو ځان سره به خپل قرباني هغه کوم <سلام> ځناور چو هغه به ځان سره روان کړي زکه یالته به بیا یا به نه ملاوی دو سیمندیا نه خو نه وي غټ مشکلات په خو ډیر وو نو به ځان سره د قرباني هغه ساروه ځناور چي هغه به ځان روان کړي یو ځه به سره بهول قافله کې تو خان بو یا به وایمای به نو الله وی چې ته ته پاتې شوی چې کوم بلک ډال روانه ده اغه پاتې نشو اغه خو روان دي ته با خپل قربانی چې کوم تازان سره روان کړه اغه قربانی و دوی له وس چې زه خو پاتې شوم په دغه مشکل د وجنه یا تلینا شمه ویزه کې مسله ده یم په بل څه مسله درکژن شوم زه پاتې شوم له هغه ماده قربانی تاسو وېسي او اول اوه چې د قربانی کوي نو هغه چې کوم روانه ده اغه ویل چې ته خپل قربانی وير کړه اغه چې مینا کې کوم ورځ باندې مینا کې قربانی کوي قربانی وکړه ته به دلته بیا ااحراام وبااسې د پهخوا خو ټېلفونونه نه وه په خوا ورځ مکره ررکی وه انثال خبره مینااکې به پهلسسم د زل حاج باندې قبانیانې کېدلی نو په لن د زل حاج بانې به د ځان ته ټایپ په نخړی چېیره اوس به زما کوربانی شوي ټایم وخت به ځل په نخ کړی کافلی والا سره چې تر دی ټایم پورې زما کربانی باید تا کړی وي په دغه ټایپ نخکی او بس چا ټایب وواړیدو د بیا خپل ااحام ستلو او اغ غنبو وته د احرام نامه اونو نو نا په ټلیفونونه دی سہولتونه دی چې حالت قرباني وکي د لباول رول جستا قرباني وشوله لہذا توس چرې خپل احرام دی وباسا دا دی یو مسله یو کیس دا دی اوس کچیر ته قرباني جناور نشته نه دی په پیسې ویر کی پیسې بویر کی مثال خبر درې سورياله ترور سورياله تر مرشي دی واڑی قرباني کوي یو قربانی کوي دوه کی درې کی او خانه لالي دا غي مطابق پیسی ویر کی چهار د لاړ شاو زم ما پر قربانی التا وکه چې قربانی کله وشوله نو دی بیا احرام وباسي دا ولې اوسوال د دارې چې دا ولې دغه پر کار د چې د احرام مستوی او د قربانی دا پېنوي راغله دم غونته د اصل کې دا د احرام ادب دخوا ښا دا قربانی چې په دمن لازمه ده چې دېبد قربانې نه بعد احرام وباسي دا غو احرام ادب ده د نیت کړو د الله د درگاه چې د الله درگاه ته حاضری ولګي او د ویلو د احرام په تړلو وخت کې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك ددا کریمه ویلی چې لبیک یا الله حاضرې ما ته ته حاضرې ما نو د حاضرې نیت کړو چې د الله کوته حاضرېږم او اهراام هم تر للیو د د حاضری دو د دو ادب دوجه او د دو ااهرام د دو ادب دوجه د خپاتو شو نور مراسم خیاان کړه خ دا قربانی بهخامخ دغه کوي کوی به د کله وکړه خپله ارامو باسې دغی د په ارام کې پ خپور کې د پ ارام کې کوورلهبرااپ شي د ا ارام بد لوی شي شي خیر چې ارام بد ل شي لیکن ااحرام او نه شي که اراامی بااصلو د ځان ل غونم ده ځان ل به عدم ځانله و هغې جرمانه ده قربانی موربانی ده بیا پوه شو اران بد ل شي لامبلیم شي ګډل شوي جاې شي اوستلی داې چپله کې هغه چپله کې شه چا چې دو لخپه ک په شي چپله کې بچ لکه د ګوتو والله چپل کې هوای چپړی چې وتویل دا چاپله کې باشي دغې نو دا یو ممسله فیین او سرتون پس کی بنکه شوي تاسوو دا عمره یا د حج کولونه نو فمس تایسر من ال نو لیګل دی هغه چې اسانه وي د قربانی نه بل دا یو مسل بل مسل د سر د خرولو چې ایسر وخرم او کنه نو دا غي جواب کوي ولا تحلقوا او مخروي مخروي رؤوسکم خپل سرونه حتا تر دې پورې یبلغ ال تردی پوری چورسی کی قربانی محلا زید اغه حلالیت ینی دی احرام د وباسلونه بعد دا ټایم کې بت سره غنجي کې نو الله وی سرب نه غنجي کوي ترغه پوری ترڅو پولیس دا قربانی نشوي قربانی چې وشو نبی په سر غنجي کې احرام بو باسي اوس یو بل مسله دا چې یو را کچیر سر کې دا سر د غنجي کیدلو د غنجي کولو ضرورت پیښ شي مداغې جواب کوي فمن كان منكم پس هغه څوک دا حکم چا لپاره د دا مسلې چا لپاره بیانېږي هغه پاتې شي وي د لپاره ښا هغه کوم حاجی چي نیت کړو پاتې وي د حج نه لکه خیال کوي د مسلو د لا فیکي مسلې دي دومره جنجالي مسلې دي بیان کوم سختی دي او پویدو کوم سختی وي په هر حال څوک چې پاتې شي د حج نه نو د اران بهطرغې نو بعضې تر تو چې کربنینی کړی یو مسله خدا بهیان شوه دو مسه دا چې سر هم طرغې نه خری تر تو با کربنی نی شوي سر وخرري بل سوال پیدا کېږي چره دا ک چېر ته پهغه ورو ک کوبانی اوس پې حاله شوي او ډاکترر د ته ووي چره دا سر د ګنج کهتهوا جاه چې مشکل دجه نه نو ب کوي غې جواب کوي فمنقانه من کوم پههوک چې ستاسوونه مریزن مریزه د او به هي اعظم مری راسی یا پدمانی تکلیف و د سر ددن سر کی مثال خبر ز زخم راوخی چې ډاکټر و توي چې د زخم د پاره سر گنجې کول ضرور دي تې باید گنجې چې دوا دی وشی یا کوم بل مرزي او کښت شي او داغي مرزي د دا وژنې ده د پاره ضرور شي چې د سر گنجې کی اول ته کو قربانی نه شای او سوره کدی سر وس مخ کی گنجې کینو دغه ګنګاریږي د بت څخه یو س داغي دا حکم کړي نو او بهی اذن یا په د باندې تکلیف می راسی د سر ددنه نو فحالقه راسهو د خپل سر او صدقه یا او نسکن یا قربانی در روجی دي دا در روجو تفصيل چدا د لريږي بونې سي کروجي نه ني سي واسي طاقت دي نو خيرات ديو کي غريبانو لا ک دا خيرات طاقتې وې د دینه زیات طاقتې وي شپګو کسان ل شپګو مسکینانو ته بده صدقه ورکي دوه ټیمه به خوراک ورکي کچې د دینه زیات طاقتې وي نو او نو سکن قرباني ديو کي وختي حلال سر به بد لک اوغ د احران بد خو ب له کربانی ده اخو خو د لګلی ده ریالی لګل دی خ ناورې لګلی دی اوخوال ته کوربانې کېږي به دلته دا سر د خرولو مسله ده نوکه د مثال خبره به د یووی کوربانې او ور سره وه د بل کوربانې اوس او سرنی د خیرراته او ب درېرو جووني شي دغه د سررف دی به د سر د خرولو او که چې ته وسې او طاقتې او د خیررا او ک شپ ممسکان ډ ورکې کد دې هم زیات مالدار او طاقتو نو به قربانی دیو کې بلا وایه دلال کې وخت دلال کې چیلې دلال کې ګړدې دلال کې باځ هرک بدلته خمالدار ای او به ام روجی نسی نه نه دا د خوغه چا پر الله اسانته پیدا کړی دا چې داغه د وسم مطابق چې یا دا او دا او یا دا او کې تاسو ما سلی بیان شو اوس بلا فایزا امنتم پس کل چې امن کې شو تاسو یی نیت بند نشوي د هج عمره قبول نه لارې ورسې دي نیت دی وکو احرام دی وټړلو او خپل ځله ورسې دي مکه ل ورسې دي نو د د حجونو قسمونه بیانې چې هڅو قسمه ګورته ضروري مسلې دی قران کې الله بیان کړی دی دلته به اب سفروانی حج لا لیکن په دې مسلو باندې پوږي تاجې سفر پښتونخوا کې هڅو قسمه ده یا روی بدونیا کسو نو پوئی گو خوباس احرام اوتا رو نیتا مکڑا اولادو علتا چاچی سرکم علتا یو کسی کسانی علتا اغیو تبیا تریکی خی یو بلنا یو بلتا گوریا مغسی لگیا حج کئی بیا نو حج درې کسما یو تبیلے کی گی حج افراط توی سلی گل کی گیا اخیر اکی دا حج افراط دویم دے حج تمتوع تمتو دا امدی آیت کی گلی فمن تمتع بالعمرت تمتو دل کل کی او یو د حجې کیران کیران چله دا کشمیری کاف سره کل کی د درې قسم حج د حجې افراط حجې تمتو او حجې کران د دې ورو ورو فرق ده زاوار ورو ځکه موږ تاسو خو ځان پوي کې وې وې موږ یې ځان سره حجې تمتو دیت ویلې کیږي او لکه حجې افراط رشتہ او حجې افراط ولیکې تاریخه تخیمه دا چې داسره کوم حج دي حاجی افراد چې دا صرف د مکی والو ده پاره ده نه منګم کوې شو د مکی نه بهر خلک هم شي لیکن پدی کی قربانی نه او پدی کی عمره نه ای پدی حج افراد کې پدی حج افراد کې قربانی کول نشته او پدی کی عمره عمر نشته بس صرف ساده ساده غدا حج کوم مراسم دی غو ادا کی او حج بده وشي دا صرف دا غزي خلکو د پارې دی زکه غزي خلک چې هر ټایم عمره کوي شي نو عمره سانتیه دا ورته هر ټایم عمره کوي شنو دی وجنه الله اوی تو ویل چې تاسو ح عمره م تاسو صرف حجه افراط کوي او خپل چې د حج کوم مراسم دي اول براشي مینالا احرام بوټړي مینالا براشي مینانه بعد بلټ شرفات لا پاتم زل حجې براشي مینالا پنه هم زل حجبه ان سبی وختي د براشي عرفات لا د افراط وروده پارخه کوسیږي نو د بر شي عرفات له عرفات کې به د د غرممی منضبو کې د مازګر مو به و ککی عملته او چې کله ماخام اخام دی به غیز نه را روانشي د عرفات میدان نه روان به شي لاړ به شي مدلیله نو مدلیله د ماخام مو به کو نه ماخام ت ک به را روانشي خو ماام مو نه کو عرفات کې ماخام مو بهسی د رس مزدلی له نوک مزدلیفله د د نیمیش پی ورسیدو کلس بجه ورسیدو کی ولس ورسیدو غما خام مز بده بیا په مذریفه کی کی د ما خام د مسختن منزو دواړ یو زه چې مذریفه کی گله ده د ما خام د د مسختن منزو کی مبه وداغینه بعد غالبا شیطان ويشتل دی شیطان بولي او بس لکتنور مراسم مراسم کچ شي یغه بادا کی او بس د احرامو بس د حج وشو لاړو قربانی قربانی بکینشته لاسه شو ديته ویل کی حجه افراط دا غد زي خلکو لپاره چل توسيغي دا دا, دا غزي خلکو اه اخره کې وا طواف د حفاظي کوي یي چې کله دا احرام وباسي نو د اخره تواف آخري طواف نکيږي اغه بکي نو ديته ویل کی حجه افراط او حجه تمتع چې ویل کی حجه تمتع ديته ویل کی چې وسړې د 10 د 10 تمتع او کيران د نورو علاقو خلکو لپاره ده د ماکینا الهawa مدینی خلکو د پاره وو د نور منتی کو خلکو د پاره نو حاجه تمتو او حاج کران کی معمولی فرق ده بیر فرق نشته فرق داره ر چې په حاجه تمتو کی بده دیز نه احرام وتړي لکه مثال خبر افغانستان ده افغانستان به احرام وتړي چې کله ده احرام تړي دو چادر سپین سپینه یو معنی لانګویل کی جوابل چیرې په بدن نه تاویږي خدا چپا دا بخاره پرېږي دا پټی بنا او د سچا په به ما غسنا غندې چې د خپل پیټی شي د سيز چې ساده وزن مینه چې نه نه چي چې بدن په کې پټ شي خوښه د یو نه چوکړل حرام او تړو د دې نه کابل نه مثال خبره او د به نیته چې زه حج ته او روان بشي چې کله الته ورسېږو مکیلا نو د اب اول عمره وکي اول عمره وکي مر څنګه کېږي چنګه جدید نه کووشو جاده کې اوجد نه به مکیلا مکیله م کشپی کو ورځې کم ماګ هاټ چې ورې لخه دم بکې نه شته د د به دمې کو و در نه چنګ چې ورس د مله داک بهلاړ شي حرم شریفله هلته به توفونه وکې و توف نه بعد بچ د دو کاته منځو کې چې فر دی ده واجب دی دوه کاته مو وورته ما بخیر ابي زمزم سکل کی اغه چي وسکل بیا کازم اکی ابي زمزم روست سکل حال خو برحال چي درکه تموز دو کو لاړ بشي اغلا صفه او مروه طواف بو کی اغه منډه بو چاغه د کلو کړه بیا براشي غالبا او بو وسکی دا ټایم کی وختو کل کی ته عمره کی چره سر گنج کول ضروري ندي عمره کی صرف درې مبرخه وخت چي والی دام بسته نو چي وخت دی واغسته احرام بو باسي وستا عمره نو په حاجت متوک چي دی لاړو دی زنه لا حج لو ورځ شتا حجمو ده حج شپوله نو دی په اول عمره کې را بشه احرام بو باسي نو تر اتمیز الحجی پوری چې د حج اغه سلسله شروع کیه تر هغه پورې به ساده جامو کې بی او دتله چې طواف طوافونه کولای شي منځونه کولای شي عبادتونه کولای شي ارڅ کولای شي نج بیا کلا اتمزل حجرا شي او اتمزل حجبه نه بده با بیا احرام نیت به وتړي په مغه مکه کې احرام ووغه دی نیت به وتړي لبیک الله لبیک به وی په د نیت په ټیم کې او موږ جماه ته تم نیت خو کړ او مخک کابل نه نو د به حرام ووغه دی, دی لار بش مینالا مینانا بعد برر شرفات لارفات مزدلفه مزدلفین بعد شیطان وشتل دي او داسب صلاتوله مرازم به ادا کی به وکي د براشي سر بنجي کی او بیا بچره تواف د حفاظي هغه به ادا کی او د حج وشوم دا, دا, دا مراسم دی بیا دی دیته لکه حج تمتو او حج کران بالکل هم دغه شی دي تا کر حج تمتو لیکن فرق مقدار ہے چې حج کران کې کی احرام نه دی با... او... او باسل نشتره دو عمره نه بعد با حج تمتو کې خو دېز نه لاړې او ورته وکړه احرام به او باسه جامو کې طواف ونم کوا عبادتونم کوا لیکن په حج کران کې کی که دج کرانیت دی وکو چې ډز نه لالاړې <سؤال> تو سودی له هلته عمره عمرره دی وکه نوکلسپې پاتې وي د حجغه مراسی مله که 15 پاته وي دو ته به ما ااهرام کې ي ترته زل حاج پورې ارام کې به اوسی او احرام بدلو شي د کمخه چېکوو بیان کړه بد ل شي خو با سر شي ما ددم را ونه غارګی نو ما حیرام کې به ای عبادتونه دم کوه توبونه دم کوه ک عمر کېم وکا بیاوزه بیا راشه غالبن کم دی عمر کېږي نورن کېږي دغه څه مسائل دي نو دا فړې بل تلړ شي پويږي ور سره ور سره نو حاجت تمتو تو کې د عمر نه بعد احرام وستل دي او حج کران کې چې ده احرام وستل نشته بس نور مسائل ټول ما غو حج اما غسيدي ودلتوسطات حاجت امتو او چا... تمتو دو تمتو دو تمتو دو حاج کيران آ... طرف ته اشاره کوي فايزا منتم پس کل چي امن کي شويتااسو يني عمره له ورسېږي مكي له ورسېدي فمنتم تابل عمرته او چا ته متو او طول تمتو لکي ګټه غستو تا يني د حج سره سره د عمره फायदा مو اغست تا زکو د حج تمتو وي فمنتم تابل عمرته پسچا چي फायदा واغستا پومري سره الالحج تر حج پوري يني د حج د اولي عمره مو دا حاج ده حج نمخ کې او بیا چې د ده حجم کړلو نو فمستای من منل حدی نو فما تل لازم د پدمانهغه ایستای ای سره چې آسانوي منل حدی د قربانې نه د قرباني ولې پاج تمتو او جې کران کشتا او هجي افراط کې نشتا دا یو سوال ده دا ځکه چې حج تمتو د حج تمتو کې او هجي کران کې د قرباني چې کوي هجيانه د شکراني قرباني ده داغه د اختر قرباني نه ده دا د شکراني قرباني ده چې یا الله زو خروان حج لوم ما قطا مال د حج سره سره د عمرې جوازم را کړو نو ما عمره مو کړله حج می مو کړو داغه د شکري قرباني ده چې حجي کوي تفامت متا چا फायदा وکړه واغستا بل عمره ته په عمره سره اېل حج تر حج پوره تفما ولازم د هغه ایستای ایستا سره چې اسانه وي منل حدي قربانين فمن لم يجد وس که سړې لاړو دي زنه هجه تم تو پنيت یا دي يا د هې کيران پنيت مان دي عمره مکړه لا هجه مکړو خو د قرباني اغه پیسې وسر نشته رې يا تی ورکه شوې يا تی ور سره خلاص شوې یا کومبل چاته نه پټی کړي يا کومبل مشکل حل پیدا شو د د قرباني اغه سیستم ته برابر نشو نو بیا به کوي دا غي حکم بیانې نو فامل لم یجد نو فامل پس هغه څه چې وې نه قرباني ان قربانی نشو کوله پیسی تی ورکه شو یا د اخلاص شو یا کومبل مساله او قربانی نشي کوله تفسیامو ثلاثه ايامنا نوروجی دی درو ورځې په الحج موسم د حج کې ان د نه هم زله حج نه مخکې مخکې بده دروجی ونی اذا رجعتم او وروجي دي اذا رجعتم کلچ دی واپس شو کورته روجي بده نه هم زله حج نه نو قربانی بدل کې قربانی خوده نشي کولای کنه پیسې ختمې شو ورسره یاد نور کې شوې نو قربانی بدل کې بده ته حج په موسم کې عملته نه هم ذل حجې پوره درې ورځې په اونې سي پاتې ور ورځې چي دي یني لس ورځې بده پوره کوي پاتې ور ورځې چي د کور لراغو خپل وطن له هغه ور ورځې بیا دوباره اونې سي نو تملم یجد هغه سوق چوي نه موندله قرباني تفصيامه ثلاثه ایامنا مدمن ورځې درې ورځې په حاجی په موسم د حج کې و سبعه و سبعه او ور و جدي اجازه ته چې دی واپس شي اوس یو شبهر عزیزین کې دا قرباني مې ونکړه او د الله سوجي ایا دا دا پدی کې حساب شي کنه زما دا زما دا قبولی شیو قبول شي کنه بشي انسان بزین کې شیطان د کنه شیطان خام خبه وسوسا چی شک کې بده غورځي په دې وجه منه خلک وي په دې او دس کې په دې غسل کې په دې شنو کې شک نه ګوره شک له اعتبار نشته اوس کې وسړې وي چر دما او دشتو کې نشته په دې معنی دا دس پښتره دا اداس کړه وکنه مثال خبره لیکن بیت شو چې زما د شتاو او د شتاو کنيشتا پکنيشتا شک وکړه او د دا بونې خو ویره دي چې زما د خو ماتشه نه ده اکه چې د یقیني د خو او نو بیا به دوباره او د کای پدې شنو کې شکوک چې ده شریعت نه ګوري اعتبار نشته لري خان او تلکا علاوه لسو جمه ته ویلی دې په قرباني بدل کې ونی سا نو دې دې کیسه کې مو سهګه چهر داوب څنګه یې قرباني خو متاغیمه پی سی ام دې خو ډیر یو افضل عبادت دی مثال خبره دغه دغه وخت کې قرباني کول و زماده لس ورځې چې دی د پاغي کې مجرا شي کنه شي الله ایتل کاشره کامله د لس ورځې دی کامله پورا دی لوي ده بس دا کافي دي د قرباني بدل کې شکوکي ځان و غرزوا وسوسو کې ځان و بس وتل کاشره کامله د لس ورځې دی پورا کامله اوس د هجې کران او حج تمتع بیانې چې دامي ولې د دا نور منټکو خلکو لپاره د هج هغه کړې او حج افراط می دغه زی خلکو د پاره اغه کړي د مکې خلکو د پاره دا ولي ځکه چې ذالک دا, دا, دا, دا, دا حج تمتو او حج کران لمن د پاره اغه چا ده لم يكن اهله چینهوی کور د حاضر المسجد الحرام نږدې د مجد حرام سره یي حج تمتو او حج کران اغه چا د پاره ده چې هغه د مکې نه بهري بس مکې نه به هر کو دی کی مدینه کی کمک نه بار خ کې د جاده ک که په نجد کی که په ریاض کی که په مصر کې بیاور ملکوول م پهزا هر ځ کې دو دو ټولو دپره حج تمتو جه کران دی او د والو ولو دپه صرف حج افراد دی ځکه هغه عمررا ټم کوی شي او په د تمتو کران کې عمرم ده وال کا د حاج تمتو کران چې د لیمن دغه چا دی لم یاکون اهلو هو چې نه د کور د د حاضر مجد حرام نزد د مجد حرمم سره. وتقلا واستنبي ور کوي الله توصيه کوي الله حاجي سيپ ته چې وتقلا ويرګا الله نه حاجي سيپ حجل خوراګله الله نه ويرګدانې شيطان دی وشتل تقریبا 35 دبا شیطان وشتل کیږي دالته وو په رغالبا یو زل وشتل کیږي یو وی شي وشتل کیږي دغه سلسله ده ځکه مخ په لار نیو مخ په لا پریکټیکل توم <مزدلفي> دا موذلفي د چلارت شي موذلفي نه باد شیطان وشتل کی اول غرش شیطان وشتل کی بیا واڑو شیطان وشتل کی نو وشته کنه او چې دوخمنج تو کولي نيبې پرېګې دوخمنه بن نخل بدل اخلي کنه نو الله چې شیطان دی وشته شیطان د اوس نه کوړه چلاري نو خپل وسه بدل مالیکی دغه غوسه خوده چې خداويشته او ته ترل او او ترغه فیسبوک چې ویډیو راځي اجي سب چوادره غوسه ای هغه ټګر چې غستې اولی نه پوهږ چې د سر تلله وورم خواصې بس نو الله و ګوره ځان به تقخواوا جاه په ان منې واچوه وګړه شیتان به د لغړي شرم به کې به د دنیا کې به د الله د لارې نه به اړی تقلله د لا نه وېه ینی د په ځان منې واچوه دانه چې ح دلاړی او چ بیا هم حرم خورغ و کې لګیا د شوتونونه خورې بیا م د بل کې لګیا غپونه کوې خو د خلکو بیا هم لګي خورې بیا هم دوکوه معنی خلکو نه پیسې وای قسمونه قرانونه کې حلال کاروبار وکین او قسم په دروغ وکي حلال بزان حرام کین دوکاندارانه یې اکثرا قسم بو وکي حلال رزق بزان منی حرام کین الله وی ځان وایره دا نه چې حاج دکړې پاک خوشوي کله قبول کړي دانه چې لاړ چې وبرته په خپلوا خپل تو سرشي ومتق الله وایره الله نه وایره د تقوا جامه بزان منی واچول په سورته اعرافه اوره تم سپاره الله د تقوا جاميله څه دي آیه نمبر شپا گوشت اتا پارا صورت اعراف آیت نمبر شپا گوشت صورت اعراف اتا پارا و ایزا فعالو فعائشتان فس کلا نمبر شپا گوشت دا او شپږوږشت ما خاطو څړوله اې دمر شپږوږشته نه هم روکو ده اته می سپارينه هم روکو يا بني ادم او اولاد د ادم موږ او تاسو تلوي ته کوم د اولاد د ادم رسول الله اولاد یو کنه موږ وی پلانک بني ادم ددا بني ادم څنګه وی دا بني نو يا بني ادم او اولاد د ادم قد انزلنا عليكم پتاقي سرالته انزال پمانه د خلقه ده قد انزلنا ذکا جامي خلرا اورولدي اسمان نه یا کېد شي دغه جامې دغ نه پیدا کېږي د مالوچو مالوچونه اکثره کپړم دی نه جوړيږي نو او دا د باران ن فصل نه پیدا کېږي نو ک چې ځکهې انځلناویللي واللهلو خوماک سره ووي چېته انزال په ماه د خلکهه دیقد انزل نه په کې سره پیدا کړي مونږه علیکم ستاسو دپاره لاسن جاه یواري سو اتې کومه چې پټی بدن وریشن او خای په جاه کې خایست ولباس التقوی دلته جامی و خلک لنډی لګی دی واسی د پدې کې شیطان نه کنه شیطان او داخ کار کوي چې په جامی و باسلو کې خاصته لیکن الله وی نه په جامه کې خاصته نه په جامه کې سړی ځان لا جامه دا او د خریزان جامع الله په شریعت کې مقرره کړی دا د سړی جامه کې چیزې ا ضرور دي چې نومنه تر دې کوپو پورې دزنه سمي ګوندو پورې هغه ګوندو پوري چي ده کوپی ودا له پاکستاني موږ استاد ته کوپی وی څنګه ما کوپی وی له ګوندو پوري چي ده ساتر پټاول سړي د پاره ضروري دي چې دا پټي لازم دي او دا نور چي دي د مټي مټي شو د نور بدن دا مکروود چخقاري دا نور بدن داخو لازم خود نوم نه والا تر دې ګوندو پوري کنا دا لازم دغه به خپټه کدا د خقاري ګون انګاري او دا نور د دی دین له وشه د نور بدن دي دا مکروود چخقاري دا باید پټي په داخ خنه غنی الله الله تخنخ کاری داخ کاری نو او خزی دپاره چه شهر پکور کې خزی دپاره د لاسونو د خپو او د مخنه علاوه ټول بدن سترده ټول بدن پټي چې مخ خاری لاسونه د کليان چوتویل کیږي درديزي پور لاسونه او خپي دا غټنو دا غنی دا دوا گیټي تدیزي پور دګېټی چې پټي د ښو خ کاره نه د سړو کټی باید کاره او د ښو کټی باید پټي د د ښو کټې ج ک شوي دي ښو او د سړو کټی چې دي هغه پټی شوي دي شیان د شیطان سړونه ښې جوړی کړي او ونه سړو ته جا واغون دی په سړوی جاې زیاتې کړی پوه شو نو جاه چېغوندي شټ باغوندي لاندې به با بنیونونه اووند د پااسه ب چې بیا کوټونه پس غوندي سړو د پاره جامه زیات کړه او خص د پاره جامه کم کړه خځه لغړی کړه شیطان شیطان خو الٹا کر بلاره د شیطان بوزي نو خص د پاره مخ لا سونا او خپې داوید قاری پکور کې او چې باندي وزي بیا خو د مخ لا سونا ټول پټي او اغه ته پردوی او دا کور کې چې دې ته لکې او سړی د پاره مخ نو الله وی جامه می تاسو درلګری دا به د شریعت کې کومه جامی نقشه او چې ما کوم بیان کړه د دې پاره دا چې د انسان خېستخ کاری خایسته پدې کې نولی او شیتان چلی نومونږ دا خایست پهیول من تاڅوکورې چې کله سړی لاړ شي د ل حاش ځایله چې کومې خ ډې لغړ خایست نهکاري اکثره به تا سرور یاره ووي لالاړم خو ښې وډر بدرنګهکاری دی په د لهړو جاو ک چې کومې خې او چې په کوم کوم بازار ک کوم ځای کې او خځغا پټوي غې پهې خلک ډیر ک کويستکې خایسته ووي او لاسونه خپوخه خپي خيستوي خلک بزي كش كيو بزي ګورزي شيطان دي شيطان بس بولټل ارماني انسان بوزي تو ولي باس التقوى او جامعه التقوى ذلك خير دا غره دا الله غره الله وي دا ظاهيري جامعه خو خليد دا دي کي خايس ده خو کيته تا ظاهيري جامعه وي مخ پټکړې پرده كيده پسا تر كيده لیکن په خزه کې تقوان نشتا الله وي بيادم ګور ته بیا هم چې دې لکهه غړه چې شیط دپاره بیاګم را کوي شي اکثره ځ که نه پردهې به یو به ب کوي پر دو کې به یو ناروا به کوي پوه شي برګتی گانانې به کوي لیینونه به جنګه ی او نور به ب کوي ځ ګان به کوي در به ډټونه و د کا خو ډیرخوا انه شوی نو الله د تخواوا جاما د د ظاهری جامونونه مخکې توا جا غورهلهوي او تخوا به شي کې توا جوړه کې توا ته نویو زلد صحابه په زمانه کې دا مسله بری معنی بحث شو په شورا کې د عمر فاروق رزن په زمانہ کې چیرې تقوا چیشته ویل کېږي نویو صحابي یو رقم تعریف کوو چې تقوا خو دې ته ویل کېږي بل صحابي بل رقم ټول صحاوه خپل ال مطابق شريعه تقوا تعریف کول نو صحابي اوبي ابن قابره رضي الله قابره رضي الله ونه دا چې جک شو ډېر خلې تعریف کړې تقوا وې تقوا دې ته ویل لکه یو ځنګل کې اوسړي روان دي ده... خصخص زنګل چاغه زنګل کې لړمانان دي ماران دي دی او ډېر خطرناک که کنا یو عام زنګلون یو خطرناک زنګلاتی چایې کوي چې په خيبه ته قدم په قدم احتیاط وکړي چې قدم کې ګدی ګوري بچی را مارنی لړم نی کومبل چې شي نه چې اومي چی چی مو ګوري به چې قدم کې ګدی ګوري په پا احتیاطی پاس بم ګوري ځکه کال ته خودشي لړا مارا نی دونه نه چې شنه دي تبې که دا پاندا یا کوم خلک یې دا وغو ماري ته په پاسم ګوري لاندې بم ګوري ګرچا پیره بم ګوري په احتیاط ته په قدم کېږدي او خپل مزل بکې مدغته صحابي دغته کواده چې اوسره په دنیا کې په احتیاط احتیاط باندې با ژوند حرام چیرې حرامونه کمه چاسره زیاتېونه کمه چاسره ظلمونه کمه اخرت مې تبان شي دارنې الله نه خپ نه شي قیمت پر ور چې دا نه چې عمل می کړي کوي کړي او قیمت پر چې بیا راپسم د کبر نه نو عمل نامه می ت شي د هدی ک را ی کله کوی انسان په داس گونااکې متلای چې د د پو چې په د غونهکیمه او داغګونه د وجهه د عمل چې د خمیږي دا نیک کويه یو بد عمل د وجهه د داغه نیک ریجل کې خمیږ د چې کله قیمت پر رایک شوو ګوري به عمله بهته شي د به عمل عملو کړي خوادا یوي ه یوه ونه دونونه چې د بیا هغه ټول نیک اغه کړي ختمي کړي په ته سوچ کې په احتیاطي اته په قدم کې غدي چې دسيو عمل کې مبتلا نشمه دسيو کار کې مبتلا نشمه چا څه ظلمونه کم چا څه زیاتېونه کما اخر چا خوده ناراضه نکمه مدې ته ویل کېږي تقوا الله وي تو سو تقوا زالک خیر د تقوا جاما چې دا غره جامه ده ظاهري لباس کې خاص ده خوله والے ده خود ظاهري لباس هغه ټیم کې خوله والے چې کله تا کې تقوایی او کته ظاهري لباس خوشر سره درست ده د <خرج> سر سره در ایری با چولله ځې او نرم لیکن پهې تخوا نه شته دی بیا شیطان هم شتان لته لغړيشیتان د هررټ چې دی هغه کوي شي دوک کوي شي او خراب بهدي شي نو تقلله و کې داله نه د توا جامه پهځان منواچويوامو قط د تقوا جامه پزان واونه چله وامو اوپه ان الله چې یکن نه الله شدید لقب سخته ذاب والله دی بالاله سخته ذا کوي. ات الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ او پوقي حج او عمره خاص د دا پاده الله ف او سررت بس که چري بنقر شو تاسو ده حجنا يا مررينا ن فست سره من الحدي نولي نليجلدي فما نليجلدي ح است سره چې عسانوي من الحدي د قربنا ولا تحلور اووسكم او مخ او مخهوي سرونه خپل حتى ترض پي بللوغه. یالوغ <سؤال> ه چې ورسېږي قربانی محله زیای د حالهلی فمن کا نه من کوم پههڅوک چې ستاسوونه مریزن مریزه او به یا په د باندې وي زن تلیفه میراې د سر <سؤال> دنه نو سرې <سؤال> وهوو نوتون نفاتون نوپې فیا رکولدي نوپې فیا من د رووجونه درې روې او سر د قط نه یا سر د کا شپو مک د د ه سونه بیا دا. مسلی خکاری خواه، آ... ثابت دی، او آ... صدکتی نه نا... یا خیرات دیش، پاگو میسکنان دو تیما، او نو سوک یا قربانی دا که دی نو بیا قربانی او که، فایزه هم انتو ما، پسکل چی چ... امن کشوه تاسو یعنی و رسی مکیله، نو فایمن تا مدتا عمره نو آغا چا چه فایده واغسته، په عمره سره، سارا... ایلال حجی، در حج پوریا سرد حجنا الا بماند ما سرد حج اند عمره وکړه او عمره سر حج وکړو دوه فائدې وکړې نو فامان تا پر شاجه فائدہ واغاسته بال عمره ته په عمره سر ال حج سرد حج نو فاما لازم ده حغه ایستې سره لازم ده حغه په د باندې ایستې سره چا اسانه من الحدیه قربان اینا نو د پاج تمتو او جهان کې بده قرباني کوي خامخه زکه ده د شکراني قرباني ده نو لم یجن نو کور سره قربانی نشي مثال خبره خ یو خبر ماه په شوه چې حاج کم ټیم ک فر کږي په انسانه ما دی ح چې دی په بالغ چې بالغ ووي او د سره دومره خرچوي چې د پلاړه او را شي د سره دومره خرچوي چې د هلته لالاړم شي رام او هلته چې دتونه ورځ ساریږي شش په میاشت ته د هغی زی خرچ سره او بل کور ک هم دومره خرچ پريدي. چې بیا دانه چې دی لاړ چې حجله او ته بچی چې ر بیا سوالونه کوي چل لا راکا نه چکور کیم د خرچه پریخي او د 1000 خرڅه شي د پلاډم شي والته خپل خرچه کوي بنت پیرام شي نو په دې معنی حج فرض کیږي نفامل لم یجد نڅوک چ قربانی نشی کوله ته تو وجوهات د وجنا نفامل لم یجدا نو هغه څوک چې وینه موندله قربانی نفس یام ثلاثه ایامنا نو دماني روجی د دریو ورځې په حج په موسم د حج کې د نہم ذ الحج نمخ کې و سبعه اند نہم ذ الحج پوره بدری روجی نشي و سبعه او روجی د ازراجاتم کله چې واپس شوه دې کوړه تل کا شرطه کامله دالس روجی ان تلک عشرت دلس روجی دی کاملهن پورا دی په دې شک مخه زالک د حج تمتو او حج ایران لمن د پار چا دی لم یکونه چ نه وی دی اچ نه وی اهلو کور د حاضر المسجد الحرام نزدې مسجد حرام ته وتقلا او ویریګ د الله نه د تقوا جام په ځامن واچوي دنه جهل لاړ شي پاک شي خولي زره لاړی خولي زنه راغي او بل مردار شروع کئ وعلموا او پوشا ان الله چې یقینا الله شدید اللقاب سخت عذاب والا ولاده